Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi, wa natubu ilai, Wa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, Wa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, huwa nautubu ilai, huwa Wa ilai, anna muhammadan abduhu wa nautubu la huwa nautubu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan solat maghrib berjamaah, dan juga dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ini merupakan karunia yang besar yang tidak semua orang bisa merasakannya. Terlebih lagi lagi, sebagaimana sering saya ingatkan tentang. Pahala menuntut ilmu di Masjid Nabawi sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa al mujayfi sabilillah Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian dia tidak mendatangi Masjid Nabawi kecuali dalam rangka untuk menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan maka dia seperti kedudukannya seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam al hafidh Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir al qurashi rahimahullahu taala. Yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir yang memiliki kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah banyak diterjemahkan di tanah air kita. Kemarin telah kita Bahas tentang bagaimana perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib Kemudian bagaimana pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bu Hayra atau Bahira Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Kita lanjutkan perkataan dari Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala Beliau berkata Thumma kharajah thaniyan ila Syam fitijaratin li khadijata binti Khwailit ma'agulamiha maisarah ala sabilil kirad Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke, ke, untuk kedua kalinya ke negeri Syam karena ada perdagangan milik Khadijah saudagar kaya Khadijah binti Khuwailid yang nantinya akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam memper yaitu menjualkan barang dagangan milik Khadijah dan beliau ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah ala sabil al yaitu dalam bentuk mudharabah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjualkan barang-barang dagangan khadijah radhiyallahu ta'ala ta anha nanti kemudian ada e, bagi hasil diantara antara mereka faro amaisaratu ma baharahu min sya'nihi maka maisarah jadi maisarah ini budaknya Khadijah Yang menemani Nabi SAW berdagang ke negeri Syam Dan saya ingatkan Maisarah ini bukan perempuan tapi laki-laki Karena di tanah air kita Banyak orang yang menamakan putrinya dengan Maisarah ya. Padahal Maisarah itu dalam bahasa Arab nama laki-laki Banyak ulama yang namanya Maisarah Sebaliknya kalau di sini Firdaus, Iman itu nama perempuan Tapi di Indonesia menjadi nama Nama laki-laki, karena Firdaus ya nama surga, ya, iman ya. Di sini nama perempuan, di sana jadi nama laki-laki. Oleh karenanya jangan sampai salah kasih nama. Ma'isaroh itu nama laki-laki, dan kita sedang mengikuti ya orang-orang Arab dalam menamakan anak-anak kita. Oleh karena jangan sampai seorang salah sangka, menyangka bahwasanya yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang seorang budak wanita, ini salah. Tetapi ada laki seorang laki budaknya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Maisarah tatkala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia dari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fa akhbara sayyidatuhu bima ra'a. Maka tatkala dia pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, maka Maisarah pun mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang dia lihat dari hal-hal yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam farqaibat ilaihi an yatazawwajahha maka khadijah radhiyallahu taala anha ingin agar nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah mendengar berita-berita yang baik tentang nabi sallallahu alaihi wasallam lima rajat fi dhalika minal khair alladhi jama'ahu Allahu laha wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar fatzawwajahha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu 25 ya karena setelah Nabi Sallallahu Sallam bekerja dengan Khadijah dan menjualkan barang-barang Khadijah, maka banyak kebaikan yang didapatkan oleh Khadijah. Ya, bahkan akan datang kebaikan-kebaikan yang melampaui apa yang diperkirakan oleh Khadijah radhiyallahu taalaanha. Karena Nabi Sallallahu Sallam Muhammad pemuda tersebut akan menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ashraful Mursalin, bahkan Rasul yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia yang pernah ada, ada di atas muka bumi ini. Yang pintu surga tidak akan terbuka, kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Dan Nabi SAW menikahi Khadijah umurnya, umurnya 25 tahun. Sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala. Para hadirin rahmatin oleh Allah SWT, Khadijah bintu Khwailid, adalah seorang wanita yang memiliki nasab yang sangat mulia, ya. terkenal di antara orang-orang Quraisy, termasuk para wanita yang paling banyak hartanya, jadi saudagar kaya. Khadijah radhiallahi taala. Oleh karenanya Khadijah radhiallahi taala memperkejarkan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang milik Khadijah dengan sistem ulu bagi hasil. Mereka pun membawa barang-barang Khadijah kemudian dijual di negeri Syam atau di negeri-negeri. Yang lainnya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal ahlaknya di kalangan Quraisy. Asalnya Rasulullah Sallam tidak kerja sama Khadijah. Dan Khadijah adalah seorang janda yang sudah menikah dua kali. Jadi Rasulullah Sallam ini suami yang ketiga, suami yang yang ketiga. Tatkala Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan seorang wanita yang kaya raya mendengar tentang perihal seorang pemuda yang amanah. Yang berakhlak mulia, yang cerdas, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Khadijah radhiyallahu anha ya, ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja bersama bersama Khadijah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bekerja sama Khadijah dan menjualkan barang-barang Khadijah radhiyallahu anha dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri ke negeri Syam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha Memerintahkan budaknya yang bernama Maisarah atau pekerjaan yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perjalanan perdagangan tersebut. Dan ada maksud dari Khadijah. Ya, dia sudah tertarik mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin mengecek lebih dalam tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tahu bahawasanya akhlak seseorang akan sangat nampak dalam safar. Ya, kalau orang sedang tidak safar, ya mungkin dia bisa menampakkan dia orang yang baik. Tetapi dalam safar Tatkala seorang mendapatkan kesulitan Penuh dengan cobaan dalam perjalanan safar Akan nampak akhlak seorang yang sungguhnya Oleh karenanya ini kesempatan bagi Khadijah Untuk mengecek lebih lanjut tentang akhlak Nabi Maka dia pun mengutus Maisarah untuk menemani Nabi Alaihi Wasallam Berjualan atau berdagang ke negeri Syam Kemudian Ternyata dalam perjalanan Berdagang ke negeri Syam Maisarah melihat banyak hal-hal yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulia dari kejujuran dari amanah dari kesabaran ya terlalu banyak keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlihat oleh Maisarah begitu pulang dari dagang maka Maisarah segera mengabarkan kepada ya, tuannya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha maka akhirnya Khadijah pun tertarik untuk menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam beberapa riwayat meskipun riwayatnya ya, tidak sahih secara sanad, tetapi masyur di kalangan buku tarikh. Bahwasanya ada sebagian dari saudara Khadijah yang menawarkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada keluarga Nabi. Jadi yang pertama tertarik adalah siapa Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak tahu akan hal ini. Kemudian diberitahu oleh Keluarga Khadijah kepada Nabi atau kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan seorang janda yang kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh para ahli sejarah, umur Khadijah tatkala itu 40 tahun. Di sini ada khilaf di antara para ahli sejarah. Ibnu Ishaq sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustadrak Karangan Al Hakim dia menukil perkataan Ibn Ishaq, yang mengatakan bahawasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 28 tahun berapa 28 tahun bukan 40 tahun tetapi Ibn Saad dalam tabkatnya menukil dari Al waqidi yang Al waqidi adalah imam dalam masalah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al waqidi menyatakan bahawasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 40 tahun dan inilah yang masyur yang kita tahu bahawasanya umur khadijah tatkala menikah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 40 tahun. Janda yang sudah ya tidak terlalu muda tetapi berumur 40 tahun. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Apakah Khadijah berumur 28 tahun ataukah 40 tahun? Dilihat dari sisi perawi Ibnu Ishaq ini dinilai oleh para ahli hadis dengan shaduq idza sarraha bitahdif. Nilainya adalah shaduq. Di bawah daripada fiqah Adapun al-Waqidi yang mengatakan umur Khadijah 40 tahun, dialah seorang perawi di kalangan al-Hadis dikenal dengan matruk, ditinggalkan, tidak diterima periwayatannya Setiap apa yang diriwayatkan ditolak. Kalau kita lihat dari sisi yang menyampaikan kabar, maka kita mendahulukan Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala daripada al-Waqidi yang ditinggalkan oleh para al-Hadis. Akan tapi setelah kita melihat, ternyata dua-duanya tidak mendatangkan sanad. Baik Ibn Ishaq tidak ada sanadnya. Al-waqiir pun tidak ada sanatnya. Kalau begitu tidak bisa kita mentarjih karena tanpa sanat dua-duanya tidak bernilai terkala itu. Oleh karenanya para ulama ya, mereka mulai meninjau dari sisi yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena setelah Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menganugerahkan enam orang anak putra dan putri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Qasim kemudian Abdullah ya, kemudian Zainab kemudian Ummu Kultsum kemudian Fatimah kemudian Ruqayyah atau Ruqayyah kemudian Fatimah ada khilaf ada khilaf di antara para ulama ada enam orang putra dan putri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah kepada Nabi melalui pernikahan dengan Khadijah dan secara logika kalau seorang wanita sudah berumur 40 tahun itu mendekati masa menopause mendekati masa menopause sulit untuk bisa punya anak ya enam orang. Inilah yang menyebabkan sebagian ulama menguatkan pendapat Ibnu Ishaq bahwasanya ya Nabi SAW alaihi tatkala menikah dengan Khadijah umurnya bukan 40 tahun tetapi 28 tahun. Namun sebagian lain mengatakan tidak. Yang benar bahwasanya umurnya 40 tahun karena itulah yang masyur di kalangan ahli sejarah dan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha sebagaiman diriwetkan sendiri oleh Aisyah. Saya paling cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia tatkala itu. Ternyata Khadijah meskipun sudah meninggal dunia masih dicemburu oleh Aisyah. Aisyah tidak cemburu sama yang lainnya dengan istri-istri Nabi yang masih hidup. Tetapi cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi sering menyebut nyebut Khadijah. Sampai-sampai Aisyah sempat terlontarkan dari perkataan dia mengatakan Hamrau shidq pada abdalah khairan minha kata Aisyah diwatalan ha Khadijah adalah wanita yang sudah tidak punya gigi ya warna merah tinggal gusinya saja Allah sudah gantikan dengan lebih baik ini menunjukkan ketika Nabi saw menikah dengan Khadijah sampai pada posisi di mana Khadijah sudah tua dan giginya semua sudah apa ompong saya tanya sama Antum Kalau orang giginya ompong umur berapa? Ada yang umur tidak di sini? <laughs> biasanya umur berapa biasanya? Biasanya umur mungkin 60 tahun 50 tahun kadang masih ada giginya Tidak sempurna ompongnya Kecuali tak kala umur 60-an 60 Dan ternyata kita tahu Kehidupan Nabi SAW bersama Khadijah Sekitar 25 tahun Ini yang menguatkan bahwasannya Khadijah tak kala menikah dengan Nabi Bukan 28 tahun Tapi 40 tahun karena sempat nabi menjalani kehidupan rumah tangga bersama khadijah dan khadijah dalam keadaan tidak memiliki gigi sama sekali adapun enam orang putra dan putri bisa saja meskipun orang wanita sudah berumur ya 40 tahun dia masih bisa melahirkan ya masih bisa melahirkan setiap tahun melahirkan melahirkan sampai kemudian enam orang putra dan putri intinya intinya para hadirin Allah subhanahu wa taala saya lebih condong pada pendapat bahwasanya khadijah tatkala menikah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 40 tahun. Jadi bukanlah janda yang muda tetapi janda yang sudah cukup berumur. Dan Khadijah radhiyallahu taala ini karena kayanya dan nasabnya yang mulia, banyak Ashraf Quraisy, banyak orang-orang Quraisy yang kaya raya yang kemudian memiliki nasab yang tinggi ingin melamar Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Cintanya jatuh kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib ya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dalam kitab tarikh... Ya, bahawasanya yang menikahkan Khadijah dengan Nabi SAW... Ya, ada yang mengatakan bapaknya... Ada yang mengatakan pamannya... Tapi kebanyakan riwayat mengatakan bahawasanya yang menikahkan Khadijah dengan Nabi SAW... Adalah paman dari Khadijah... Adapun sebelum menikah dengan Nabi SAW... Khadijah pernah menikah dengan dua orang laki Yang pertama bernama Atiq bin Aid al-Makhzumi kemudian menikah lagi dengan seorang yang bernama Abu Halah Ibnu Nabash At-Tamimi kemudian setelah itu baru dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi inilah pernikahan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang sangat mulia yang kita akan lihat nanti bagaimana kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha bagaimana dia adalah seorang wanita yang sangat salehah yang Mungkin tidak ada lagi wanita seperti Khadijah radhiyallahu taala anha yang setiap lelaki berangan-angan bisa memiliki istri seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan kita sebutkan bagaimana kita paparkan bagaimana indahnya akhlaknya Khadijah radhiyallahu taala anha istri pertama Nabi saw. umul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nabi saw menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha di antaranya Nabi saw bersabda Khairunisa iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Tatkala waqi' ya salah seorang perawi hadis ini tatkala meriwayatkan hadis ini dia menunjukkan langit dan bumi. Artinya dia mengatakan sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi dialah Khadijah. Dan juga Maryam bintu Imran kata para ulama maksudnya adalah wanita yang terbaik di zaman ya Maryam adalah Maryam adalah wanita yang terbaik dan di zaman ya Khadijah adalah Khadijah wanita yang terbaik yang pernah ada dan oleh karenanya bukan terbaik secara mutlak tetapi terbaik di zamannya ya oleh karenanya di zaman Aisyah radhiyallahu taala wanita yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah memuji Aisyah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlu Aisha, ala nisa, kafadli tharid ala sair taam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan Aisha dibandingkan seluruh wanita, sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada. Tharid adalah makanan populer yang paling digemari di zaman Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, yang merupakan campuran dari tepung dan daging, ada kuahnya dan mudah untuk dimakan. Nabi saw mengatakan keutamaan Aisyah daripada seluruh wanita sama seperti keutamaan makanan ini dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan bahawasanya di zaman Aisyah wanita yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani fil Allah, azza wa jalla. Nabi saw senantiasa menyebut-sebut Khadijah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ia menunjukkan bagaimana besarnya cinta Nabi saw kepada Khadijah. Hal ini membuat Aisyah cemburu. Padahal terkala itu, Rasulullah SAW punya istri sembilan, antaranya Aisyah. Tetapi kecemburuan Aisyah terhadap istri-istri yang lain, tidak sebagaimana kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Menunjukkan bagaimana dalamnya cinta Nabi kepada Khadijah. Sampai-sampai sering menyebut-nyebut Khadijah. Dan setiap menyebut Khadijah, pasti memuji Khadijah. Dan kalau sudah muji Khadijah, mujinya luar biasa. Sampai-sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, dia mengatakan, karena Nabi saw. Ida Zakarah Khadijah, Athna Aliha, faahsan al-Sana. Nabi saw. Kalau sudah menyebut Khadijah, maka beliau Alih saw. Memuji Khadijah dan benar-benar memuji dengan yang sangat dalam, tetkahal memuji luar biasa kepada Khadijah. Fakhir tu Suatu saat aku pun cemburu, kata. Aisyah cemburu kepada Khadijah ya, karena suaminya sering menyebut wanita lain meskipun sudah meninggal tapi membuat Aisyah cemburu kata Aisyah ma aktsara ma tadhkurha hamra shidq qad abdalakallahu azza wajalla biha khairan minha kata Aisyah ya Rasulullah betapa sering kau menyebut-nyebut Khadijah wanita yang sudah tidak punya gigi Allah sudah menggantikan dengan wanita yang lebih baik daripada dia ini ungkapan seorang wanita yang yang emosi yang cemburu ya Ya, sehingga terkadang terungkap ucapan-ucapan yang kurang baik. Ya. Akan tapi demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlapang dada dengan sikap sebagian istrinya. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah Khadijah. Tatkala Isha mengatakan Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'abda la nyalahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. nas Khadijah telah beriman kepada aku, tatkala semua orang kafir kepada aku. Karena Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam, siapa? Khadijah radiallahu ta'ala anha. Sebelum yang lainnya. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum yang lainnya. Yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karenanya Nabi sallallahu mengatakan, bagaimana saya digantikan dengan lebih baik dengan Khadijah? Sementara tatkala Khadijah beriman denganku seluruh manusia sedang kafir kepadamu. Wa saddaqatni idh kadzaban yan-nas. Dan Khadijah membenarkan aku sementara semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bi maliha nas Tatkala Khadijah orang-orang semua tidak ada yang membantuku, Khadijah membantuku dengan seluruh hartanya. Wrezkani Allah wala dhaab, izharmani awalad al nisa. Dan Allah subhanahu wa taala memberikan dari Khadijah keturunanku, sementara dari wanita wanita yang lain Allah tidak berikan keturunan. Inilah yang menjawabkan Nabi saw. Ya, sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha banyak utaman Khadijah. Sampai sampai Nabi saw. Meskipun Khadijah sudah meninggal, terkadang Nabi saw. Menyembelih kambing. Dan dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah. Bukan hanya baik kepada Khadijah. Bahkan kepada teman-teman Khadijah. Nabi SAW bagi-bagikan kambing. Semua dalam rangka untuk mengingat jasa istrinya yang sangat dia cintai. Kata Aisyah taala, RA. Maghirtu ala nisa'in Nabi SAW illa ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi. Kecuali kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Aisyah tidak tahu bagaimana Khadijah. Bagaimana wajahnya? Tidak tahu. Cuma dia tahu Khadijah orang tua, lebih tua daripada suaminya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadi, kata Aisyah. Wakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idha zahbahshat yaqool. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nyembelih kambing, Nabi berkata arsilubihah ila astiko Khadijah. Kirimkan kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Fakzabtuhu yaman fakult Khadijah. Maka suatu hari aku membuat Nabi marah. Aku berkata Khadijah, Khadijah terus Khadijah, Khadijah terus. Kata Rasulullah SAW. Ini kau terusik tu hubbha. Sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangga bisa mencintai siapa? Khadijah. Oleh karenanya Al Imam Nawawi Rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, Fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun hasalat. Ini merupakan isyarat bahawa mencintai Khadijah merupakan keutamaan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi saw. Ikhwani fil Allah hazaniyallahu yaqim para hadis rahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu anhu banyak yang menyebabkan Nabi saw sangat mencintai Khadijah. Ya. Yang pertama, ikhwani fil Allah hazaniyallahu Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi saw. Oleh karenanya Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah menyatakan, tidak ada yang bisa menyaih Khadijah dalam hal ini, kecuali Abu Bakar R.A. Abu Bakar adalah lelaki pertama yang beriman kepada Nabi, dan Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi Alaihi Wasallam. Seluruh orang-orang yang beriman setelah Abu Bakar di kalangan lelaki, seluruhnya pahalanya mengalir kepada siapa? Abu Bakar R.A. Oleh karenanya Umar Ibn Khattab pernah berkata, Lauzina imanu Abu ma imanil omma, la roja imanu Abu Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat ini masih lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena seluruh orang yang masuk Islam setelah Abu Bakar pahalanya semua mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Demikian juga Khadijah, seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah semuanya pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala. Anha, luar biasa ya, Khadijah. Karena Nabi mengatakan amanat bi. Inka farabiyan nas. Dia beriman kepada aku tetapi semua orang kafir kepada aku. Kemudian antara hal yang membuat Nabi saw sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Nabi saw. Khadijah adalah cinta pertama Nabi saw. Nabi, SAW. Nabi tidak pernah meletakkan cintanya kepada wanita sebelum Khadijah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Dan kita ketahui bahawasanya cinta pertama sulit dilupakan. Benar atau tidak? Mengaku saja. Ya. <laughs> Cinta pertama sulit dilupakan, sebagaimana perkataan seorang penyair: "Nakil faada kahiyushik taminal hawa, fumal hukbo illahil habibil awali". Silakan anda memindahkan hati anda kepada wanita siapa saja, akan tapi cinta sejati adalah cinta yang pertama. "Wakami manzilin yaa la fata, wahani nuhu wa abadan li awali manzili". Betaw banyak tempat, ya, yang ditempati oleh seorang pemuda, akan tapi kerinduannya selalu kembali kepada tempat yang pertamanya. Ya, kalau antum lahir di Madura, meskipun sudah ke Saudi, ingin balik kemana? ke Madura. <laughs> yang tinggal di Jakarta, meskipun tinggal di luar negeri di Amerika, pasti rindu ingin kembali kemana? kampung halaman. Demikian juga Khadijah adalah cinta pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta pertamanya tepat pada tempatnya. Ada orang yang cinta pertamanya dikhianati oleh kekasih pertamanya, tetapi Khadijah tidak. Cinta pertama dan tepat Nabi meletakkan cintanya benar-benar bersemi dan benar-benar indah kisah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi tidak bagaimana mau melupakan Khadijah radhiyallahu taala anha meskipun istri beliau sembilan setelah itu. Para hadirin rahmati wallahi subhanahu wa taala. di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah membantu Nabi sallallahu alaihi dengan seluruh hartanya. Bukan membantu cuma dengan support dengan semangat bahkan dengan seluruh hartanya. Dia berikan untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbeda dengan kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita mengeruk harta suaminya sebanyak banyaknya. Tetapi Khadijah sebaliknya, hartanya dia habiskan untuk suaminya berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dia habiskan. Padahal dia pedagang kaya raya. Membela suaminya bukan dengan jiwanya, bahkan dengan hartanya. Di antara keutamaan Khadijah yang membuat Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha ada seorang wanita yang sangat cerdas bisa mengambil bisa menghadapi kondisi suaminya yang tatkala mungkin sedang sedih ya mungkin sedang galau dia bisa menenangkan hati suaminya di antara hal yang menunjukkan cerdasnya khadijah lihat bagaimana khadijah tatkala tertarik dengan nabi sallallahu alaihi wasallam khadijah tidak langsung ya menawarkan diri kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia uji dulu nabi diuji nabi dengan disuruh berdagang Karena dia sudah dengar bagaimana Indahnya akhlaknya Nabi SAW Bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya Bagaimana mulianya akhlaknya Oleh karena sebelum dia menawarkan diri kepada Nabi Maka dia pun menguji Nabi dengan menyuruh Nabi berdagang Dia utus seorang bernama Maisarah Budaknya untuk menemani Nabi SAW berdagang Dan kita tahu bahawasanya Namanya Safar Membuka hakikat seseorang Oleh karena dia tak kala, ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kata nabi SAW kepada orang itu man yuzakki siapa yang mentazkiah engkau merekomendasi engkau bahawa siangkau orang baik maka ada seorang mengatakan ana ya Umar saya yang akan saya tahu dia orang baik kata Umar tunggu dulu hal safarta maahu bagaimana kau tahu dia ini orang baik pernahkah kau bersafar dengannya kata dia Lak. tidak pernah faqala Umar berkata lagi amal tahu bidirham wa dinar Pernah kau berhubungan dengan dia masalah duit, dirham dan dinar, emas dan perak? Kata dia, tidak pernah. <tuh> Wallahi la ilaha illahu matarifu. Demi Allah kata Umar, kau tidak tahu orang ini. Oleh karena jangan terpedaya dengan seorang. Coba berdagang sama dia. Tahu bagaimana dia, ya, akal bulusnya, utang enggak dibayar-bayar. Ketahuan kapan kalau sudah berhubungan masalah duit? Baru ketahuan. Kelihatannya saja rajin sholat, kelihatannya saja omongannya manis. Tapi kalau sudah safar ketahuan buruknya tatkala lagi sulit dia marah berusaha beli makanan kita tidak bawa uang dia makan sendiri. Tidak mau nunggu kita, tidak mau ya, apa nak membantu kita. Ini nampak enggak tatkala safar karena tatkala safar nampak kesulitan-kesulitan orang yang benar-benar akhlaknya mulia dia akan nampak tatkala sedang safar. Benar-benar dia memperhatikan saudaranya. Demikian juga masalah duit. Tawanya orang yang kelihatannya soleh, tetapi kalau sudah masalah duit tidak amanah. Belikan nanya lihat Khadijah. Ya. Menguji Nabi dengan dua masalah ini. Safar dan duit. Ia tidak. Diajak berdagang. Berarti masalah duit. Hubungan duit. Kemudian bersafar. Berarti masalah safar. Ternyata hasilnya 100% bagus. Dikabarkan kepada. Maisarah mengabarkan kepada Khadijah. Ini menunjukkan cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha. Tidak bersegera. Dan sifat ini. Ya, yaitu Hilmul wal wal'anah. Ya, adalah sifat yang mulia. Oleh kerana tetap ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fikahus latain yahibahum Allah al Ada dua perangai yang dicintai oleh Allah. Apa itu al hilmu wal ana? Al ana artinya tidak tergesa-gesa. Al hilm, ya kata Imam Nawawi al hilm artinya al akal, cerdas. Kamu cerdas dan tidak tergesa-gesa. Ini dimikir oleh, oleh Khadijah. Dia dengar tentang ke, ke, keindahan akhlak Nabi, dia tidak bersegera, tetapi dia pun ngecek perlahan-lahan, kemudian sudah pasti, baru kemudian dia tidak ragu-ragu menawarkan dirinya. ya, Allah, Ini di antara perkara yang mungkin, terkadang seorang merasa rendah, menawarkan adiknya kepada orang lain, menawarkan ya, anak putrinya kepada orang lain, putrinya kepada orang lain. Lihatlah ini dilakukan oleh Ya, Para salaf dahulu ya. Kalau kita melihat ada seorang laki yang soleh Kita berusaha untuk menikahkan putri kita Atau adik kita dengan seorang yang soleh Tidak jadi masalah kita menawarkan diri Menawarkan adik kita ini Karena sebagian orang mengatakan Ngapain kau menawarkan? Jangan merendahkan dirimu Gara-gara gengsi-gengsi seperti ini banyak Perawan tua gara-garanya Atau akhirnya nikah dengan orang yang Tidak soleh Yang ngaco Tidak solat Tukang minum bir Kenapa? Karena kita tidak menawarkan kita merasa gengsi. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan anaknya putrinya Hafsah. kepada Abu Bakar, kepada Uthman. Namun akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menawarkan putrinya. Kenapa? Karena ingin putrinya nikah dengan orang yang soleh. Ini pernah dilakukan oleh ya, seorang yang soleh yang Menawarkan dua, salah satu dari dua putrinya kepada Nabi Musa AS. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Yang mengatakan, Ini uridu an unkihaka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wahai Musa, Aku, aku ingin menikahkan kau dengan salah satu dari kedua putriku. Dengan syarat kau kerja maharnya, kerja bersamaku selama 8 tahun. Jadi tidak ada masalah. Kalau antum melihat ada orang soleh, Tawarkan adik antum, Tawarkan putri antum. Ya. Tidak perlu kita malu demi kemaslahatan putri dan adik kita, ya, agar dia bisa mendapatkan suami yang yang soleh. Kita kembali bagaimana cerdasnya Khadijah radi Allahanha. Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas dan bisa menghadapi kondisi, ya, tatkala melihat suaminya galau. Oleh karenanya, tatkala pertama kali turun wahyu kepada Nabi saw, Nabi melihat malaikat Jibril. Tatkala Jibril Alaihissalam turun kepada Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Eh, bacalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maaf, Nabi Qariq, aku tidak bisa baca." Kemudian dipeluk oleh Malaikat Jibril sampai sesak dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilepaskan lagi. Ini perkara yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar tatkala itu. Maka dia pun pulang, ya, menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan, dan dia berkata, "Ini khoshitu ala nafsi, saya takut." Saya tertimpa sesuatu. Saya mengkhawatirkan diriku wahai istriku. Galau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat makhluk yang sangat dahsyat, Malaikat Jibril yang luar biasa dahsyatnya makhluk tersebut. Yang kalau membuka sayapnya memiliki enam ratus sayap, kalau membuka sayapnya menutup cakrawala. Inilah Malaikat Jibril, alaihi salam. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Nabi mengatakan ini. Koshitu ala nafsi. Saya takut sesuatu menimpa diriku. Khadijah radhiyallahu ta'ala ketika lihat suaminya galau, maka dia langsung tenangkan. Cerdasnya Khadijah. Yang mengatakan, Kalla, Fa Allahi Abshir, La yuxzikallahu abada. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak wahai suamiku. Bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka kalat asilu rahim, watasduqul hadith, watahmilu al kalla, wataksibul ma'adum, watakri al zayf, atuainu ala nawabil haq. Kata Khadijah radhiyallahu anha wahai suamiku jangan kau khawatir Allah tidak akan menghinakan kau selamanya. Engkau adalah seorang yang senantiasa bersilaturahmi. Mulailah Khadijah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau senantiasa bersilaturahmi. Engkau senantiasa membantu orang yang susah. Engkau bahkan bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Engkau senantiasa berkata jujur. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Engkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Orang yang seperti engkau bagaimana mau dihinakan oleh Allah subhanahu wa taala? Kata Imam Nabi Rahimahullah, ini dalil bahawasanya boleh seorang terkadang memuji orang lain kalau orang tersebut lagi down. Dia lagi tidak pede, kita puji dia supaya dia semangat. Tetapi kalau sudah semangat, jangan dipuji terus. <laughs> Nanti kebebelasan ria akhirnya amalannya hilang semua. Jadi makan puji. Tapi kalau lagi rendah, lagi malas, lagi tidak semangat, kita puji. Kamu bisa, kamu cerdas kok, enggak jadi masalah. Bagaimana Al-Khadijah memuji Nabi Alaihi Wasallam. Ini wanita yang... Kemudian tidak cukup dari itu. Khadijah untuk menenangkan suaminya. Maka Khadijah pun bawa ke, Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Untuk menenangkan suaminya. Ini cerdasnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak sebagaimana sebagian istri. Ya, yang suaminya sudah stres pulang dari kantor. Dimarahi sama bosnya sampai di rumah diomelin lagi. Seharusnya seorang istri menenangkan suaminya. Apalagi kalau suaminya ada masalah sama orang. Pulang-pulang. Wai istriku. Itu pak... Siapa namanya Pak Joko itu buat jengkel saya. Harusnya suaminya, istrinya bilang sabar mas. Namanya kehidupan sabar mas. Dia tetangga kita, kita harus bersabar. Tapi sebagainya istri tidak begitu. Memang Joko itu kurang ajar. Istrinya pun kurang ajar kata sama saya. Jadi semakin buat panas suaminya. Bukan suaminya ditenangkan, dibuat hilang kegalauannya. Malah semakin dibuat jengkel oleh istri. Ini sebagainya istri-istri seperti demikian. Oleh karena kita lihat bagaimana... ya. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha yang cerdas dan menangkan hati hati suaminya. Kemudian diantara keutamaan Khadijah nanti akan saya sebutkan. Ya, Khadijah radhiyallahu anha dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw berkata, Ata jibrilu eh, kata Ya Atta Jibrilun Nabi SAW Abu Hurairah mengatakan Atta Jibrilun Nabi SAW Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW Perhatikan ini Malaikat Jibril datang menemui Nabi Kemudian Malaikat Jibril berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Hadihi Khadijah Khadijah Ma'aha ina'un Fih idamun Au ta'amun Au syarabun Kata dia Wahai Rasulullah Khadijah sekarang lagi datang menemuimu Dia sedang membawa tempayan Ya Isinya bejana isinya ada kuah sayur atau kuah daging atau ada makanan atau minuman dia sedang bawa sesuatu untuk untukmu Kata Jibril Fa idzahia atatka faqra alaiha salam rabbiha Jika Khadijah datang kepada engkau sampaikan pada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Khadijah radiallahu taala anha wa minni dan saya malaikat Jibril juga kirim salam kepada Khadijah ya ikhwan ya Siapa yang tidak bahagia tatkala yang ngirim salam, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita saja kalau dikirim salam, sama bupati, gembiranya luar biasa. Padahal bupati mungkin, ya, tukang mabuk, tukang anu. Kita sudah gembira luar biasa. Bagaimana kalau yang kirim salam? Bukan hanya bupati, bukan gubernur, bukan presiden yang kirim salam apa? Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Ini keutamaan Khadijah Radul Ta'an. Dikirim salam oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Oleh kira-kira seorang sahabat tatkala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah mengirim salam kepada engkau. Kalau tidak salah ke Abin Malik radhiyallahu taala, maka dia pun menangis. Benarkah Allah mengirim salam kepada aku, Ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Ia benar. Maka dia pun menangis radhiyallahu taala anhu, karena bahagia. Alhamdulillah, Subhanallah wa Khadijah radhiyallahu taala adalah seorang wanita yang sangat saleha. Allah kirim salam kepada Khadijah. Kemudian kata Malik Al Jibril, Wabashirha bi baitin fil jannati min qasab, la sahabu la sahab fihi, wa la nasab. Dan kabarkanlah kepada Khadijah, berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang sebuah surga di sebuah istana di surga yang tidak ada hiruk pikuk sama sekali dan tidak ada keletihan sama sekali. Ini sifat istana yang Allah sediakan bagi Khadijah min qasab yang terbuat dari mutiara. Istana terbuat dari mutiara yang tidak ada hiruk pikuk dalam istana tersebut. Dan tidak ada rasa letih dalam istana tersebut Kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan Kenapa Malika Jibril menyebutkan Kedua sifat ini Tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada Keletihan Kata para ulama, sebagainya ulama Al-jazak menjinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan Kenapa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya. Letih dalam Mengurus anak-anak Nabi SAW Anaknya enam Belum letih dalam Ya Menjaga Nabi, membantu Nabi, bersabar dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan orang sinting, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Ya. Ini ustaz, ini syekh, ini Kiai, dikatakan dukun. Ini luar biasa. Kemudian sabar dalam mendidik anak-anak, sehingga tatkala dia berletih-letih di dunia dalam rangka menjaga anak-anak Nabi, mendidik anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan kepadanya istana yang tidak ada rasalat di situ. Walah sahab dan tidak ada suara hiruk-pikuk. Kata para ulama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. 25 tahun, sekitar 25 tahun. Nikah bersama Nabi SAW menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya. Siapa yang istrinya seperti ini? Ngeh terus ngeh, ngeh, ngeh, enggak ada. enggak seru. <laughs> Khadijah 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Sehingga kata para ulama Nabi SAW tidak perlu capek untuk mengangkat suaranya agar Khadijah tunduk setiap yang disampaikan oleh Nabi kepada Khadijah apa yang diperintahkan Nabi kepada Khadijah langsung dikerjakan bayangkan 25 tahun bukan waktu yang yang singkat ini menunjukkan mulianya akhlak Khadijah radhiyallahu taala anha ikhwan fillah izni Allah wa iyakum <tuh> ada sebuah <tuh> kisah yang disebutkan dalam kutubul hadis dengan sanad yang hasan ya, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya kisah yang mengingatkan tentang kalung Khadijah radhiyallahu taala anha kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah meninggalnya Khadijah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar dan tatkala meninggalnya Khadijah dan tatkala meninggalnya Abu Talib dikatakan oleh para ulama dengan tahun kesedihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali. Dua orang yang paling membantu Nabi, pamannya Abu Talib yang membela, bahkan nekat mati demi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrinya Khadijah meninggal, yang senantiasa memberi membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memberi semangat kepada Nabi, meninggal dunia maka tahun, disebut, tahun tersebut dikatakan oleh para ulama dengan tahun kesedihan. Kita tahu bahwasanya. Nabi SAW punya enam orang anak. Yang pertama adalah Qasim. Sehingga Nabi dikenal dengan Abdul Qasim. Kuniahnya siapa? Abdul Abdul Qasim. Kemudian Abdullah, putra yang kedua. Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada putri Nabi yang empat. Yaitu yang pertama Zainab. Kemudian Umu Kalthum. Kemudian Ruqayah dan Fatimah. Atau Fatimah dan Ruqayah. Empat perempuan Anak wanita Nabi, wanita anak wanita Nabi Shallallahu Sallam ini, seluruhnya masuk Islam. Ketika Nabi Shallallahu Sallam ya, uh, diangkat menjadi Nabi, mereka semua masuk Islam. Disebutkan bahwasanya sebelum Nabi Shallallahu Sallam diangkat menjadi Nabi, dua putri Nabi menikah. Yang satu adalah Rukayah atau Ummu Kalsu menikah dengan Utbah, Utbah bin Abilahab kalau tidak salah. Ya. Utbah bin Abilahab. Kemudian satunya lagi Zainab. Menikah dengan seorang yang menama Abu'l-As bin Rabia ah. Ini sebelum Nabi, sebelum ada, sebelum ada Islam Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi Maka tatkala, jadi Abu'l-As ini adalah keponakannya Khadijah Khadijah ini yang mengatakan Kepada Nabi nikahkan puteri kita Zainab Dengan keponakan saya Karena Abu'l-As anaknya Halah bintu Khwailib Saudarinya Khadijah Jadi keponakannya Abu'l-As Maka Khadijah mengatakan Wahai suamiku nikahkan puteri kita Zainab Putri kita yang paling tua dengan... Keponakan saya bernama Abdul as Untuk menjalin kekerabatan. Tatkala Abdul as menikah dengan Zainab... Di malam pertamanya... Maka Khadijah radiallahu ta'ala anha... Dia senantiasa membagai kalung. Kalung ini senantiasa dilihat oleh Nabi SAW. Kalungnya Khadijah. Akan tapi kalung ini dihadiahkan Khadijah sang ibu... Kepada putrinya Zainab. Untuk menyambut suaminya di malam apa malam? Malam pertama. Jadi berpindahlah kalung tersebut... Dari Khadijah dari sang ibu kepada putrinya Zainab. Kalung ini ada ceritanya nanti. Akhirnya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi, maka orang-orang kafir Quraisy pun benci kepada nabi. Dituduhlah nabi sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, penyair gila dan macam-macamnya. Kemudian mereka mendatangi utbah suaminya putri nabi, yaitu Rukayyah atau Mukallim, kata mereka, kita sibukkan nabi dengan putri-putrinya. Kita bikin Nabi biar sibuk dengan putri-putrinya yang sedih. Maka mereka pun datang Utbah, mereka mengatakan, "Hai Utbah, ceraikan putrinya Muhammad, ceraikan." Kata Utbah, saya akan ceraikan, tapi dengan syarat nikahkan saya dengan wanita yang saya sukai dari putri-putri Quraisy. Kata mereka, silakan. Mau harta, mau istri, istri cantik, silakan. Akhirnya Utbah pun men menceraikan putri Nabi Rukayat Ummu Kalzum dan dia menikah dengan ya, wanita yang lain akan tapi disebutkan oleh para ahli sejarah di antaranya Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah belum ada دخول belum sempat berhubungan masih baru akad nikah kemudian dia pun menceraikan putri Nabi SAW yang kemudian Allah gantikan Ruqayyah dinikahi oleh siapa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang lebih mulia daripada Uthbah kemudian mereka pun mendatangi Abdul As kata mereka wahai Abdul As ceraikan kan putri Muhammad Zainab kami akan nikahkan engkau dengan wanita mana saja yang kau sukai. Kata Abu As tidak. Ini Abu As kafir padahal. Jadi istri-istri nabi, puteri-puteri nabi semuanya masuk Islam. Fatimah, Umu Kalsum, Zainab, Rukayya masuk Islam. Tetapi suami mereka Utbah dan Abu As masih kafir. Tatkala itu belum turun syariat, bahwasanya harus dipisah. Belum turun tatkala itu. Oleh kerana Abu As, meskipun dalam keadaan kafir dia mengatakan tidak, saya tidak mau mencarikan Zainab. Saya tidak mau menikah dengan wanita siapa saja. Akhirnya, tetaplah Zainab tinggal bersama suaminya. Sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Zainab yang seorang wanita muslimah putri Nabi, masih bersuamikan seorang kafir bernama Abu'l-As. Sampai akhirnya terjadi Perang Badar. Takkala Perang Badar, maka banyak gembong-gembong orang-orang musyrikin yang tewas saat kala itu. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah, Ya dia dan di, dan banyak yang ditawan diantara yang ditawan adalah Al-Abbas, pamannya Nabi SAW ditawan juga tak kala itu masih kafir tak kala itu diantara yang ditawan adalah abul As jadi abul As ini ikut perang ikut dalam pasukan orang-orang kafir kerana dia masih kafir kemudian dia tidak terbunuh tapi ditawan oleh Nabi SAW akhirnya setelah itu para sahabat terjadi khilaf ini para tawanan ini kita bunuh atau kita ya bebaskan dengan tebusan. Akhirnya pilihan jatuh pada boleh dibebaskan dengan tebusan. Mulailah orang-orang membebaskan orang-orang Mekah mendengar ada tawanan-tawanan mereka yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun menebus dengan harta yang banyak, ada yang 3 kilogram emas, ada yang berapa ribu dirham dengan uang yang banyak untuk menebus tawanan. Abu As ini siapa yang menebusnya? Abu As ini miskin. Istrinya Zainab juga apa? Miskin putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Abul As suaminya ditebus oleh Zainab Saya bacakan hadisnya Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dia mengatakan Lamma ba'atha ahlu Makkah Fida'a usrahum Ba'athat Zainabu Fi fida'i Abul Abbas, Abul As Bimalin wa ba'athat fihi Bikiladatin laha kanat inda khadijah Jadi Zainab ini mencintai suaminya Dan dia ingin meneguh suaminya dari ayahnya Maka dia pun mengirim sedikit harta yang dia miliki Namun, dia cantumkan kalung Khadijah dalam harta tersebut. Kalung istri Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi. Dalam rangka untuk menebus suaminya. Kalung ini yang tadi saya sebutkan, dipakaikan oleh Khadijah kepada putrinya Zainab. Tatkala Zainab menikah dengan siapa? Abu'l-As. Akhirnya didatangkanlah tebusan Zainab. Rasulullah tahu ini putrinya miskin apa yang mau dia tebus sebagaimana menebus suaminya tetapi ternyata Zainab membawa apa kalung orang yang dicintai oleh nabi kalung khadijah kata aisyah radhiyallahu taala anha falamaraaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalaha riqqatan shadidah tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut maka nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan sangat sedih dia ingat tentang cinta pertamanya tentang kekasihnya khadijah radhiyallahu taala anha yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya dan waktunya dengan perhatiannya maka semua kenangan kembali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kalung tersebut maka nabi sallallahu wasallam mengatakan kepada para sahabat in raaitum antum tuliqu laha asiroha. wa turuddu ladzi kalau kalian mau nabi minta izin kepada para sahabat bolehkah ya kita bebaskan abul as ini kembalikan kepada istrinya itu putriku zainab dan harta ini semua kembalikan kepada putrinya Nabi tidak tega mengambil apa? Mengambil kalung yang pernah dihadiahkan suai istrinya kepada putrinya Zainab. Rodi Taala anha. Akhirnya para sahabat setuju. Mungkin melihat sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka setuju. Jadi Abu Asl dibebaskan tanpa tebusan. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaratkan, kalau kamu pulang ke Mekah, maka bawa putri saya ke kepadaku. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Al Harithah bersama salah seorang dari kaum Ansor untuk menjemput Zainab di Mekah, kemudian dibawa ke. Kota Madinah. Demikianlah ikhwani fillah sania Allah wa iyakum ya uh, kisah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah seorang wanita yang sangat soleha yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sampai Al Hafiz An-Najjar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah 25 tahun Nabi tidak poligami. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada Khadijah. Dia tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu anha. Nabi tidak poligami sama sekali. Karena begitu besar jasa Khadijah Wanita yang sangat salih Yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada Khadijah Yang Allah menjanjikan surga kepada istana di surga bagi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Kalau seandainya seluruh wanita kaum muslimah seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Akandai mereka mengatakan Karena suaminya Nabi kalau suaminya seperti kamu susah kata mereka. Jadi susah dimiliki para wanita punya dalil. Kita ingin mereka seperti Khadijah kata mereka. Kamu juga harus seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah nyambung kalau begitu. Ya, sudah kamu jadi kamu, saya jadi saya. Jadinya seperti ini modelnya. Lagi pula Nikahnya yakum. Inilah sedikit yang saya sampaikan tentang pernikahan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah yang beri keberkahan. Ya, saya, saya sampaikan saya lupa bahwasanya sebenarnya Abu -As, nanti akhirnya masuk Islam. Abu La'ath nanti akhirnya masuk. Islam. Tadi suami dari Zainab. Dan Abu Las dan Zainab punya putri namanya Umamah. Umamah inilah putri yang pernah digenung oleh Nabi saat kala solat. Umamah bintu Abil As radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian saja para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita masih bersama sirah Nabi SAW. Dan kita akan lanjutkan tentang proses pembangunan Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin kami tanyakan waktu sholat subuh jadi kalau seandainya imam pakai kunut makmumnya bagaimana? atau sebaliknya? yang kedua waktu sholat berjamaah apakah sehabis imam membaca pateha makmum harus baca pateha atau menyimak apa yang dibaca oleh sang imam? terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Di sana ada permasalahan-permasalahan dikhilafkan oleh para ulama Terutama masalah-masalah fikih ya. Dan kita Kalau memang itu khilaf yang muktabar Sejak para ulama sejak dahulu empat madhab Sudah khilaf Maka kita berusaha mencari pendapat yang lebih benar Dengan tetap toleransi terhadap Pendapat yang lain. Selama itu adalah khilaf yang moktabar yang sudah ada sejak zaman dahulu, bukan khilaf yang dikhilaf khilafkan yang baru ada di zaman sekarang yang dibuat oleh orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali. Di antara khilaf yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah masalah kunut subuh. Kita tahu Mazhab Syafi'i bawasanya rahimahullah bawasanya disunahkan untuk kunut subuh senantiasa melaksanakan kunut subuh dan Imam Syafi'i berdalil dengan suatu hadis. Akan tetapi hadis itu setelah diteliti oleh para ulama, ada perawinnya yang lemah. Intinya inilah madhab syafi'i. Madhab yang lain mengatakan bahwasanya yang ada, jadi, ada kunut yang disepakati oleh para ulama, yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan oleh imam, bukan hanya salat subuh, tapi seluruh lima waktu, kunut. Jika ada musibah atau malata, malapetaka besar yang menimpa kaum muslimin. Seperti yang dipraktekan di sini, tatkala ya pembantaian habis-habisan, kau muslimin di suria oleh orang-orang syiah tatkala itu maka di sini seluruhnya kunut bukan cuma salat subuh lima waktu berdoa agar Allah subhanahu wa taala menolong kaum muslimin yang dibantai habis oleh orang-orang nusairiyah para orang syiah kelas ya kelas kakap ya kekufurannya luar biasa sehingga mereka membantai ahlussunnah di suria di sini kunutnya lima waktu bukan cuma subuh zuhur asar maghrib, isya dan subuh seluruhnya kunut ini sekunut ini disepakati oleh para ulama para ulama khilaf tentang masalah Kunut subuh yang senantiasa dilakukan. Ya. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya Allah mengatakan tidak disunahkan, sebenarnya Allah mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah adalah seperti madhab Syafi'i, yang mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad, muridnya Imam Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad lebih pandai masalah hadis daripada Al Imam Syafi'i. Dan dia mengetahui hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang yang lemah. Sekarang bagaimana kita dalam menghadapi masalah ini? Yang pertama saya ingatkan, kunut subuh, kalau lah kita berpendapat dengan madhab syafi'i, sebagaimana madhab yang tersebar di tanah air kita, kunut subuh bukanlah wajib. Ingat, bukanlah wajib. Tapi hukumnya apa sun? Sunnah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Kalau ada orang solat subuh tidak kunut, maka solatnya tidak sah. Ini tidak benar seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau sunnah ditinggalkan tidak jadi masalah. Hanya rugi pahala saja. Ya. Tapi jangan dianggap wajib, apalagi sampai dianggap rukun solat. Sampai-sampai ada orang kalau dia solat tidak kunut subuh dia solat ulang. Ini tidak benar, ini berlebih-lebihan, ini justru kejahilan seperti ini. Kalau begitu, kalau kunut subuh itu merupakan rukun solat, bayangkan, ya betapa banyak orang yang solatnya tidak sah, karena solat di masjid Nabawi dan juga di masjid Haram, solatnya tidak sah, dan kalah solat solat subuh. Yang kedua, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita perhatikan bagaimana kalau kita berimam di belakang orang yang tidak kunut sementara kita meyakini kunut itu sunnah misalnya kita bermadab syafi'i maka kita ingat, kita ikut imam sekarang posisi kita sebagai apa? makmum, jangan kunut sendiri apakah imam syafi'i mengajarkan kalau imamnya ya, tidak kunut, kamu tetap aja kunut ya. kamu sekarang jadi imam, makmum, ikuti imam, Inna maju ilal imam mabih. kata Nabi SAW imam itu diperintahkan untuk di Diikuti Terutama dalam perkara-perkara yang zahir, gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Karena kunut itu suatu rangkaian tersendiri. Tatkala dia tidak kunut, maka jangan kunut. Sebaliknya para ulama yang mengatakan kunut itu tidak sunnah, tidak disyariatkan kunut subuh. Mereka juga mengatakan demikian. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka ikut kunut. Jadi ini fatwanya al-imam Ahmad bin Hambal. Dan fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ulama dari ulama ממlakah Kerajaan Arab Saudi meskipun mereka berpendapat kunut subuh tidak sunnah, tidak disyariatkan tapi mereka tahu ini masalah khilafiyah dan posisi seorang menjadi makmum tatkala jadi makmum maka ikuti apa imam Adapun pembahasan kedua permasalahan masalah baca Al Fatihah wajib atau tidak ini pun masalah khilaf antara para para ulama Sebagian ulama mengatakan bahwasanya harus baca Al Fatihah Baik imam bacaan dengan bacaan keras maupun imam baca dengan sir harus dibaca. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lah solat ilah bivatihadil kitab atau ilah biumil kitab. Tidak ada solat tidak sah solat jika tidak membaca al-fatihah. Al-fatihah merupakan rukun solat. Kalau seorang tidak baca al-fatihah maka solatnya tidak sah. Sekarang bagaimana seorang makmum tatkala imamnya terutama membaca tatkala jahriyah didengar? mereka mengatakan tetap harus baca. Dan hadis ini tidak dikhususkan dengan hadis apapun. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua sebaliknya, ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya jika imam baca jahriyah, maka makmum hendaknya tidak perlu baca. Kenapa dalil Imam Ahmad? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a alaikumul qur'anu fastami'u lahu wansitu." Fastami'u wansitu wa la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al Quran maka fasyamiyulahu maka dengarkanlah waans itu dan tenanglah kata Imam Ahmad ijma ulama ayat ini turun tentang surat Al Fatihah yang dibaca dalam solat ijma ulama ayat ini turun tentang surat Al Fatihah yang dibaca dalam solat artinya Allah merintahkan tatkala kita dalam solat imam baca Al Fatihah maka kita dengarkan apa fungsinya kalau dia baca kita juga baca apa fungsinya dia baca kalau gitu dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Wallah alhamdulillah. Ini masalah khilaf ya. Jadi kalau Imam Bajai, sudah kita tidak usah, tidak usah baca kita, kita dengar saja. Dan sudah cukup bagi bagi kita, karena Allah merintahkan demikian. Buat apa kita menyaingi? Imam. Tetapi, ayakum, terkadang seperti dalam sholat Isya' di sini, terkadang setelah Imam baca Al-Fatiha, dia diam sebentar. Kata para ulama, kalau dia diam, kita baca Al-Fatiha. Masa kita ngelamun? ngapain? Kita baca al-fatihah dan ini tidak ada larangan karena kita sudah selesai mendengar bacaan dia. Ternyata ada waktu kosong. Kita baca tidak jadi masalah. Ia ya, masalah hilafia ya. terserah mana yang lebih kuat di kalangan uh, yang antum dapatkan. Tapi saya memilih pendapat tadi bahwasanya jika imam sedang baca al-fatihah maka dengarkanlah sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bisawab. Ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah tentang surat al-sab'arok At atau surat al-muk. Ya, Dijelaskan dalam hadis Kalau siapa orang yang membaca surat Al-Muq Dan mendawamkannya InsyaAllah di waktu kubur Surat Al-Muq itu akan membela mati-matian Kepada jenazah itu Sejak dengan itu Alhamdulillah Saya itu dah mendawamkan Dan merasa mewajibkan surat, membaca surat Al-Muq Setiap habis solat lima waktu Dan setelah lama kelamaan Ada seseorang yang bilang ke saya Kalau perbuatan saya itu berlebihan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah dan sejak saat itu saya juga memberhentikan dan juga membaca cuma sekali dan itu juga ba'ad al-maghrib bagaimana hukumnya itu ya Ustaz? Uh, mengenai keutamaan uh, surat al-muluk yang bisa menjaga seorang dari azab kubur saya pernah mendengar juga akan tapi Qadarullah sampai sekarang saya belum pernah melihat perkataan para ulama tentang hadis ini suha'i atau, atau tidak ya Besok masih ada. Besok sudah safar? <laughs> kalau seandainya besok masih ada, saya Insya Allah jawab besok ya. Karena saya harus belajar lagi. Saya tidak tahu tentang masih. Besok masih ada. <laughs> Mudah. Intinya kalaupun kalaupun itu hadisnya sohe, ya, seandainya hadisnya sohe. Kalau hadisnya lemah maka sudah selesai, tidak perlu kita permasalahkan. Bahkan maka bukan merupakan amalan khusus yang harus kita sering laksanakan. Tapi kalau seandainya hadisnya sohe, ya maka. Tidak kewajiban bagi kita untuk harus setiap habis sholat lima waktu kita baca surah Surat apa? Al-Mulk. Bahkan sampai tadi katanya saya merasa mewajibkan. Ini jadi jadi masalah. Ya sering kita baca tetapi tidak harus pada waktu tertentu. Ya. Dan tidak harus harus setiap selesai sholat lima, lima waktu. Akan tapi ala kulihal saya tidak bisa menjawab lebih banyak. Karena saya harus ngecek dulu hadis tersebut. Dan bagaimana perkataan para ulama tentang hadis tersebut. Kalau ada di antara teman-teman nanti yang tahu nanti bisa memberi faedah kepada akh yang bertanya ini. Adapun saya, saya tidak tahu Allah alam besawab. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih, Pak Yeng. Saya bertanya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat fatihah ada yang baca ada yang enggak gimana ini makasih pertama ifwanifillah zaniyallahu wa iyyakum bismillah sendiri apakah termasuk surat al fatiha ada khilaf di antara para ulama bismillah sendiri apakah dia termasuk dalam surat al fatiha ataukah dia hanyalah pembuka dari surat-surat sebagaimana surat-surat yang lainnya karena kalau kita baca al fatiha kita buka Al-Qur'an setiap di awal surat ada bismillahnya bismillahirrahmanirrahim surat al fatiha bismillahirrahmanirrahim surat al-baqarah bismillahirrahmanirrahim surat ali imran sehingga para ulama khilaf bismillah ini termasuk al-fatihah atau atau tidak kalau yang mengatakan termasuk al-fatihah, al-fatihah, maka wajib untuk dibaca. Yang mengatakan tidak termasuk al-fatihah hanyalah sunnah untuk di, dibaca. Akan tapi perlu saya ingatkan di sini untuk lebih hati-hati kita baca, kita baca Bismillah dan di sini para, para imam juga baca Bismillah. Saya ingatkan para imam di sini juga baca Bismillah, hanya saja mereka tidak mengeraskan. Para hadirin yang teramat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi imam-imam di sini juga membaca Bismillah, hanya mereka tidak mengeraskan terkadang kita dengar ya terkadang uh, dikeraskan terkadang namun tidak sering jadi jangan disangka mereka tidak baca Bismillah mereka tetap baca Bismillah jadi jangan khawatir ya ada lagi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ingin ditanyakan yang yang pertama masalah ketika selesai membaca Al Quran ada orang yang baca Sallallahu Alaihi apakah ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak yang kedua apa penyebab ketika dalam Al-Qur'an surah Al-Bara'ah itu tidak ada bismillahnya. Jadi kesa sekarang. Uh, mengenai ucapan subhanakallahul azim ya. Tentunya memang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi setiap beliau selesai, selesai baca Al-Qur'an mengatakan subhanakallahul azim. Oleh karenanya ya. Kalau dianggap disyariatkan kemudian didawamkan senantiasa seperti demikian maka ini adalah tidak adalah menambah-nambah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau sesekali dalam rangka untuk menyebutkan bahwasanya benarlah maasucilah, benarlah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wasadqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benarlah perkataan Rasulullah Sallallahu Sallam, ini tidak jadi masalah kalau sesekali. Tetapi kalau sering-sering dan dianggap merupakan rangkaian baca Quran, ya, maka ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi saw. Muqayyirul Huda, Huda Muhammadin saw. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw. Tatkala Nabi tidak melakukannya, yang lebih afdol kita juga tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan Ustaz, pada malam Jumat mana lebih afdol membaca surat Kahfi atau surat Yasin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mengenai malam Jumat yang datang hadis yang bisa dijadikan hujah adalah pembacaan surat Al-Kahfi ya, Demikian juga hari Jumat Jadi bukan bukan uh, surat Yasin Hadis-hadis yang menjelaskan tentang <coughs> keutamaan surat Yasin Hadis-hadisnya seluruhnya lemah ya Oleh karenanya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi Iaitu dengan baca apa surat? Surat Al-Kahfi dan bukan baca surat surat Yasin di lain waktu silakan baca surat-surat yang lain. Demikian juga kalau ingin baca surat Yasin, di malam Jumat juga tidak jadi masalah tetapi jangan diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Yang ada darinya secara khusus ada surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Wallah alam besawab. Ada lagi yang bertanya? Yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja. Insyaallah besok kita kita lanjutkan pengajian kita masih berlanjut tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses pembangunan Ka'bah wallah taala alam bisawab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini semoga Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya mengumpulkan kita pula di surga-Nya kelak dengan penuh ampunan dari Allah subhanahu wa taala wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh